a uh... të ndërguar shikues, mirë se takohemi në emisionin e radhës me ciklin atje ku borojnë virtuitet. Si pas një logike e cila funksionan në jetën e kësaj bote, do të duaj se cili burë shteti të shfryduzonte gjith mundësit dhe ndikimin e ti që ajë vetë të bëhej epicendra e forcës. Në anën tjetër, komandantët e ushtri dhe të mëva, sigurisht si pas prapë të njetës logikë, të dueshin që të gjithë forca të sillej për rreth tyre. Madje ata cilët kanë çasje në fesaret shtetërore gjithashtu do të ndihonin që edhe pasuritë e botës ata të shihonin si është më së miri. Kjo është logjika e thjesht njerëzore e zhveshur nga lidhja me hyjnorën, lidhja me udhëzimet e Zotit fuçiplot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte udhëheqësi edhe spiritual ë drejt politik, ë drejt juridik, ë drejt ushtarak i vendit me cilin çeverishte. Mirpo, a i shfrytëzoi ai të gjitha mjetet, mënyrat, mundësitë për të ndikuar në favorin e vet dhe në përmirësimin e gjendjes së familjes së tij? Do të shohim në minutat e këtij emisioni. Bismillahirrahmanirrahim Të ndëruar shikues, falënderojmë Allahun e Madhruar që na, ma, na dha mundësinë që sërish të takojemi në ciklin atje ku burojn virtytet. Në të vërtetë jemi duke folur për personalitetin madhështor të të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky personaliteti i cili për ne shërben dhe duhet të shërbej si burim i pashtërshëm frymzimi dhe inspirimi për të pajisur me virtytet më të mira, me virtytet më të plota, të cilat jetës së njeriut, jo vetëm që i apin kuptim, por atë e bëjn të shkëlqyëshme. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, deri sa e kemi parasysh se ishte i dërguari i Allahut, s'ka dyshim se personaliteti i ti të të ketë arritur maksimumin e për kryerjes, maksimumin e për sosmërisë, që do të kjetë mundur, ose që do të mund të arrijë ndonjëherë, ndonjë një njëri në ftyrën e tokës. Mu për këtë arsye, personaliteti dhe biografia e të dërguarit Muhammed sallallahu aleyhi vasallem, kanë qenë vazhdimisht objekt studimi i djetarve islam dhe i të tjerve, dhe të gjithë gjdo njëri që ka pasur qasje serioze dhe korekte ndaj jetës dhe personalitetit të ti, pa dyshim se njëri, në thek ka gjetur atë që më së përmi i duhet njerëzimit çdo njeriu që kërkon virtyte çdo njeriu që kërkon an pozitive çdo njeriu që kërkon jetë dhe biografi dosje maksimalisht të pastër nga thëmatat nga lshimet nga gabimet e mëkatet të njëjtën do ta gjej duke hulumtuar dhe studiuar në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Jeta e ti ishte publike dhe transparente. Edhe ato detajet cilat në jetën e njerëzve të rëndom si kurse jemi ne, bëjnë pies në intimitet, bëjnë pies në jetën familjare, në jetën e mbyllur në brenda katër mureve të shtëpis, me gjitha te edhe ajo ishte shumë transparente në jetën e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Aje e bëri një gjithë të tilë i përështë, u frymzuar dhe i frymzuar nga mësimet hyjnore. E bëri para arsyesa edhe sjellja e tij në familjen e tij, edhe xhumi i tij edhe ngritja e tij. Pastrimi dhe gjërat më të thjeshta që i bën njeriu në përditshmërinë e tij, të gjitha ato do të duhej që njerëzimit të shërbenin si model dhe mënyrë se si ata të udhëzohen në jetën e tyre. Madje jo rrall ka ndodhur ço veprimet etia brenda për brenda shtëpisë së tij të jenë burim dispozitash. Muslimanët që ishin bashkohanik të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, shumicën e pjesëve, shumicën e teorisë fetare e kanë mësuar nga sjelljet e tij, nga gjethuria e tij në raste dhe situata të ndryshme, çofshin edhe ato, të cilat bën pjesë në jetën familjare dhe intime. Mu për këtë arsye, jeta e Muhamedit sallallahu a.s. edhe ajo private, nuk ishte fare e komplikuar. Në dere në shtopisë të ti, nuk qëndronin rojet. Aty mund të hynte kush dëshirante. Mi afton të vetëm të respekton të limitin minimal të mirësieljes. Vetëm të kërkon të leje për të hyrë dhe sigurisht se as një njeri nuk do të pengohëj për të hyrë dhe për të pasur çasje në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në jetën e tij private. Këtë madje e bënë edhe ata që nuk i takonin besimit islam. Kemi shumë transmetime të cilat dëshmojnë se edhe jo muslimanat mund të kençin mysafir në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në emisionin e kaluar kemi folur për standardet jetësore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Posaçerisht për ato materiale. Ushqimi, veshëmbadhja, orëndit e shtëpisë së tij e kishte me radhë. Kjo që do të flasim sot ka të bëjë gjithashtu në një farmëyre me një plotësim, me një vazhdimsi për të përmendur për mënyrën e tij të jetesës, mënyrën e tij shumë të thjeshtë dhe shumë modeste të jetesës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte zgjedhur për veten e vet edhe pse kishte mundësi ndikimi, edhe pse ishte influent gati deri në kufit të pakufishmës. Mirpo kishte zgjedhur ç formalisht të bënte jetën e robit, jetën e skllavit, jetën më modeste dhe më të thjesht, ndoshta në shumë raste edhe më të vështirë, çë do të mund ta përballonte një njerëz i rëndomtë. Kësisoj zgjodhe ajtë jetonte nga se në përmjetë kësaj duhet të kuptojmë edhe mesajin që dha në përmjetë kësaj zgjedhje A edha një mesaj të mrekulueshëm për realitetin e jetës së kësaj bote Kjo bot është kalimtare dhe duke e pasur parasysh Faktin se në aspektin kohor është ekufizuar, atëher aqë sa dhëtë qëndrojmë në te Aç edhe duhet të jenë investimet dhe shqetësimet tona lidhur me të. Do të thotë mesazhi i tij ishte se jeta e kësaj bote është shumë e kufizuar dhe nuk ia vlen që njeriu të investojë në të aq sa ajo nuk e meriton. Por saqërisht jo në llogari të botës tjetër, të botës së përtejme dhe të jetës në të, e cila është e amshueshme. Nuk janë rast të rastishëm të gjitha rrethanat në të cilat Lindi urret dhe u zhvillua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne të vërtetë, të gjitha ato rrethana, të gjitha ato detaje për të i kishte përgatitur Zoti fuçiplot. Allahu, krijuesi dhe fundosi i kësaj bote. Ai lindi i jetim. Lindi i jetim nga se para se të lindte ishte vdekur babai. Me një fjalë shtyllën kryesore të përkujdesjes, njerëzore nuk e kishte, kishte lindur i privuar nga nga mirësia e të pasurit baba pastaj nëna e rriti në fëmirin e hershme me shumë mundime, nga se a i o rrit në një familje të varfër në përkujdesjen e gjyshit i cili ishte plak i lodhur pastaj në përkujdesjen e gjajajit i cili ishte i varfër në fëmirit të hershme i vdes e ama dhe mbetet në mëshiren e të tjerëve mbetet në mshirën e njerëzve të cilët nuk janë më të afërmit e tij, nuk janë më të dashurit e tij, ngasë ne e dim prej përditshmërisë son se ngrohtësinë më të madhe njerëut ia ofrojnë prindrit e tij, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u privua nga kjo ngrohtësi. Megjithatë, e kishte kompenzimin hyjnor. E kishte kompenzimin me përkujdesjen e vazhdueshme edhe mbikëshyri në vazhdueshme nga ana e Allahot fuqiplot. Kësisoj a i në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe indirekte i ja amobilizoj të tjerat që do të kujdesheshin për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ata të tjerë ishin gjyshi i ti i cili mundohi me zdo kusht deri në atomin e fundit të energjis dhe mundësive të tia që të mosë e lej Muhammedin sallallahu aleyhi sallam si fëmi të ndije i mungesën e prinderve. Aj e don të shumë dhe kujdesej për të. Pastaj me vdekin e ti, Allahu azeve gjellë zxodhi që gjagjaj i ti Ebu Talibi të kujdesej me gjithë kushtet e dobëta ekonomike që kishte të kujdesej për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Pastaj kur filoj të rritej dhe të fuqizohi sa do pakë, Muhamedi sallallahu alejhi vesellem filloi të angazhohej për të fituar dhe përfituar, për të mbijetuar, për të siguruar vetëvetes mbijetesën nga angazhimi që do të bënte me duart e tija. Kështu ai duke qenë fëmijë bonjak që rritej në familje të varfër, filloi ta ofronte veten e vet për të ruajtur bagëtitë e njerëzve të pasur në Mekkë dhe ata e angazhonin për një gjëtë të tjil e angazhonin duke e patur parasysh nevojen e tyre nevojen e ti po gjithashtu duke e patur parasysh edhe besnikrin e ti të madhe nga se qysh si fëmi shquhej për besnikri të pashoc për besnikri e cila vërtet e bënte atë shumë më të daluar edhe shumë më të avancuar se sa bashkëmoshataret e ti duke kaluar koha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rriti brengat problemet skamia e përcjellnin vazhdimisht. Ishin ndoshta shoqëruesi më besnik, shoqëruesi që nuk i ndahen as një moment në jetën e tij. Si iri, i ri filloi të mirërej me punë pak më të vështira. Njerëzit në Mekk duke i patur parasysh rrethanat në të cilat jetonin, kryesisht burim të vetmin apo kryesorën të mirçenjes e kishin tregtin. Mir po të gjithë e dim se për të marrë me tregti njeriu duhet të, të posedojë një kapital, një pasuri, të cilën për fat të keq apo të mirë, varësisht se si e shikojmë, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk e kishte. Por Allahu azza wa jall i kishte kurdisur asisoj rrethanat, saqë një zonjë e ndershme dhe e pasur e Mekës të interesohej që ta angazhon të Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ishte zonja khadigje, Allahu qofti knaqër me të, ajo e cila posedon të një pasuri të madhe, dhe e cila angazhon të burat të ndryshëm që të shkonin në sham apo në jemen, që të bënin trekti me pasurin e saj. Ajo kishte angazhuar shumë njerëz para Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po, kur dëgjoj për besnikrin e ti, kur dëgjoj për virtytet e ti atë pashem bullta, i dërgoj një emisar që ti ofronte që aj të merte pasurin e saj dhe të tregton të në emët të saj Muhammedi sallallahu alaihe sellem duke e pasur parasysh nevojen e ti materiale për të mbjetuar e pranoj pa hezitim një ofert të këtil a i vazhdoj të shkonte në sham vazhdoj të punonte ishte shumë besnik ishte shumë korekt dhe zonja khadigje ishte shumë e kënaqur me përfitimet te cilat i vinin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më pas kjo ky raport e, i cili ishte më tepër material edhe tregtar u kurrëzua me interesimin e Hadijes e cila ishte një zonjë e vej të cilës i kishte vdekur burri me interesimin e saj për të lidhur kuror martese me djaloshin e ri me Besnikun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo në mënyrë të tërthortë e filloi bisedën dhe kur pa kur vëreiti se Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka asgjë kundër një oferte të kthjellë, ajo i shkoi kësaj pune edhe më larg. Ajo dërgoi një nga shoqet e saj që në mënyrë të drejtë për drejtë të diskutonte me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për kët punë dhe ai pasi që u konsultua me gjagjalarët e ti, pranojë një ofert të këtil, e cila mund të themi se mëste përmi i kishte ardhur si dhurat nga zoti i gjithësis. Allahu aze o gjel, kësisoj i ashë përbleu robit dhe të dërguarit të ti të ardhshëm, durimin dhe korektsin që kishte në palafacimin dhe përbalimin me vështirsit që ja imponon të jeta thuaj prej momenteve të para të lindjes edhe të ardhjes së tij në këtë botë. Kur siçoi Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem u martua me Hadijen, filloi të vazhdonte aktivitetet e përditshme me tregti e kështu me radh, dhe pasi që u martua në moshën 25 vjeçare, pak para se si të mboshte të 40-at, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem filloi në një mënyrë pa të paçëllimt apo të pat definuar në, në qëlimet dhe synimet e tia, filloj të vetmohej dhe të përgaditej për të pritur, për të pranuar revelatën, shpalljen hynore. Kështu që kohë pas kohë, aj vetmohej në një shpel e cila quhej shpela hira, dhe aty kalon të dit e net të tëra, pasi që para prakisht ishte përgaditur me pak ushqim, me një ushqim modest, por i cili i shërbente për t'i kaluar ato dit në vetëmi dhe në izolim nga njerëzit, derisa i erdi edhe shpalja duke qenë atë gjendje. Pas ta i filuan peripetit dhe mëndzyrat, vëajtje dhe problemet me rastin e armitsimit, qëndrimit armitsor dhe pozicionimin kundërështues që njerëzit për rëhti i bën me rastin kur a i filoj të publikoj dhe të proklamoj se Allahu atë e kishte zxedhur për të dërguarin, për të dërguarin e vetë dhe e kishte urdhruar dhe porositur që a i njerëzit tiftante në besimin e drejt në Allahu në fuqiplot. Kësisoj vazhdoj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem të jeton të jetën si pas mënyrës të cilën për te e kishte zxedhur në një farë mënyrë edhe e kishte caktuar kryuesi i ti dhe kryuesi i gjithsis Allahu fuqiplot. A i kishte kuptuar se jetë ashtë kësisoj dhe nuk ëndrohet për hatrin e askujt. Dhe pasi që para prakisht e kishte kuptuar se jeta e thjesht dhe modeste është shumë ma e mirë, e bën njëriun më të mirë, e bën njëriun më të afert me Allahun fuqiplot, a i kishte zxedhur që të jetoj jetë modeste me standarde të ulta. Vashdoj balafacimi i ti dhe angazhimi i ti për të vërtetan, për publikimin dhe komunikimin e fjale se Allahot fuqiplot, disa prej njerëzve bashkohanikëve të ti komuniteti në cilin jetonte filuan që armisësisht të silen ndajti ta persekutojnë në format të ndryshme derisa e detyruan që të mendoj për emigrimin nga meka si alternativ madje kjo ishte alternativa e vetme para ti nga se njerëzit këshin filuar të banim plane për ta liku likuiduar atë fizikisht Ebu Bekri, shoku i ti më besnik, filloj të përgaditej për rrugën e emigrimit për në Medin. I kështë e blerë dy deve. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem e dinte se Ebu Bekri mirej me para përgaditjen e uftimit. Derisa Ebu Bekri i kështë e bërë të gjitha para përgaditjet kur erdhi momenti final që të niseshin për rrugën e emigrimit në Medin, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në atë moment shumë vendimtar kur Ebu Bekri ishte në gjendje që të sakrifikoj kretë qka kishte për të mirën e përgjithshme e posa që lishtë për mirëqenjen e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem prapë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i tha këto dy, dy deve që i kebler njënën unë do të amar por me kusht që unë të paguaj qmimin e saj Ebu Bekri më këtë mundohet i thashtë O i dërguari i Allahut, kjo për mua nuk çon pesh. Merret i devën dhe e ke e ke sigurt se ishte e jotja. Por me gjithatë, pasi e pa insistimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ç devën ta paguaj, e Bubekri pranoi, nga se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe parat për ta paguar atë deve nuk i kishte. I mori huaj diku tjetër. Kësaj soi njeriu më i zgjedhur, njeriu më i mirë për të siguruar mjetin e ti të ultimit huazon edhe pse ka ofert nga shoku i ti më besnik, që jetën të akaloj ashtu si është mos mirin nga se Ebu Bekri kishte një gjendje të mirë ekonomike. Muhamedi s.a. nuk pranoj që njerëzit t'i falin gjera të cilat a i kishte mundësi t'i paguante. A i kishte zxedhur që kësisoj t'i e tante. Pastaj emigruan me shumë peripetijat rrugës, me shumë vështirësi, të ndjekur e të përndjekur, të rrezikuar me jetën e tyre, dhe kur arritën në Medinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte asgjë prej joye në pronësinë e vet. Ai ishte mysafir i njëri prej vendasve në Medinë, e bua Ejub el-Ansario, pasi i kaloi disa ditë, kërkoi ç'të blejë një copë tokë pranë vendit ku filluan ta ndërtojnë ta ndërtojnë xhamin e parë në Medinë. Xhamin, e cila tani më njihet si Xhamia e të dërguarit të Allahut, e bleun një copë tokë dhe aty ndërtoi dhomat në të cilat do të jetonte ai me gratë e veta, dhomat të ndërtuara në mënyrë shumë modeste, në mënyrë shumë të thjeshtë, nga tjequllat e baltës, pandonjë izolim, pandonjë ndryqim, pandonjë regullim, pa ndonjë izolim, pa ndonjë ndriçim, pa ndonjë rregullim, pa orendi, kësajsoj dhomat e të dërguarit të Allahut ishin aq të larta. Sa që nëse një njeri mes atare ngrin të dorën, do të prekte mbulesen e tyre. Ishin aqë të gjëra sa që një njeri i cili falej nuk mjafton te që të kishte hapsir për te dhe për një njeri të shtrir pran ti. Shtëpia e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem nuk kishte kuzhin, nuk kishte asfur. Në shtëpin e ti ndoshta kalonin dy deri në tre muaj dhe nuk ndize i zjarëi ndërsa ashtu si e ka përshkruar aje që Allahut qofti knaqur me te aje kur njëher nuk e ka shijuar buken e freskët gjith një hante një ushqim i cilin do shta ishte në nivelin më të ullt se sa nivelin e mesatarës apo si qëndronë në transmitime tjera kur njëher i dërguari Allahut nuk kanë grën në dreken apo në darkën e ti buk dhe mishë përveç kur ka pasur mysafir. Një herë i erdhi një mysafir Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai mysafir ishte Hatim at-Ta'i. Hatimi atbot ishte i krishterë dhe ishte mbret në një provincë prej provincës së Gadishullit arabik. Erdhë i veshur me veshje mbretëresh, i stolisur me stoli prej më të ndryshme. Në xoksin e tij e kishte një kryq të artë erdhe për të vizituar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Hyri në shtopin e ti, dhe kur e pa, se si pritej nga një njëri i madhë, një njëri i cili ishte shumë i madhë, por në derën e ti nuk ishte roje, një njëri i cili jeton të pa protokol me ato të nxashme me ato me cilat jetonin mbretrit, një njëri në shtopin e cilit nuk ishte orendi, para mendoni, Në shtëpinë e të dërguarit të Allahut kishte vetëm një askë dhe as gjë tjetër, të njëjtit Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem i ofroi mysafirët tati, i cili edhe pse dallonte në besim nga ky vet, po megjithatë ishte mysafir dhe meritonte respektin dhe nderimin që duhet t'i bëhet mysafirit sipas mësimeve islame. Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem i askën vetëm ç'kishte, i ofroi Hatimet çaj të ulej në të, ndërsa vet pa që e dhe bekimi Allah të qoftë mbi të, u ullë në tokë. Ky gjest ndikoj shumë në bindjet e hatimet. Ajë vetë ishte mbretë, vetë ishte njeri me ndikim dhe influence, vetë ishte njeri i pasur. Andaj e dinte se, zdo njeri i cili do të mund të ishte homologi i ti, njeri me, me ndikim të ndjashëm, njeri me influence këtu me radh, të cilin e donin dhe e dëshonin njerëzit, do të mund të posedante për veten e tij një standard jetësor shumë më të lartë se ky, të cilin e shifte në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte çelësi i cili hapi zemrën e Hatimet, që në zemrën e tij të depërtoi dashuria e madhe e paluhatshme ndaj Islamit dhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vërtet në përshkrimet e shumë njerëzve qëndron se thot ne i njofim mbretrit dhe sundimtarët i njohim njerëzit cilët e lakmojnë pushtetin dhe gjith aktivitetin e tyre e bëjnë si të arrin dhe të pushteti të gjith pajtohen dhe dakordohen se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk është të qenë i këtil dhe shumë e vërtet se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në filim të shpalljes, në filim të pejgamber lëkut të ti, e lutën kure i shitët. I than, heqë dorë nga kjo, të cilën ti e fletë dhe e, e, e proklamon, ne po të ofrojmë që ti të bëjshë mbreti yn, ose po të grumbullojmë pasurin më të malhe që, që ti dëshiran, ose nëse ta mermendja se si je ismur, ne po të gjejmë mjekun më të aft, që të ajë të merët me shërimin të ndë. Ose nësi ja kevu syrin që të martohesh me ndo një femër, ne po të ofrojmë vajzat më të bukura që ti të martohesh. Me gjitha të Muhamedi s.a. nuk kishte synim, nuk kishte aspirata të ktila dhe asnjëra për e këtyra oferta nuk i bëri për shtypje, nga se ajë ishte më shumë se mbret, ajë ishte më shumë se milioner, ajë ishte më shumë se njeri i pasur, ishte i dërguari i Allahut, dhe kjo ishte n po një kështë kishtë edhe përgjithësi, nga se a i dojtë të mirej me për ciljen dhe komunikimin e fjalesa Allahot të kënjerëzime. Kësisoj, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, zgjodhi jetën e thjeshtë, jetën me standarde materiale shumë të thjeshta, shumë modeste, por e cila ishte një jetë shumë e pasur me virtyte, ishte një jetë shumë e kantshme me ndjenja shumë të larta të të pas tërta të imanit, të besimit dhe nështrimit në Allah të fuqiplot. Dhe kjo ishte pas taj ajo që bashkohanikëve të tyre të ti u bëri përshtypje të pashoqe, ndërsa të gjithë atat cilët pas ti, përfshirë këtu edhe neve, miren me hullumtimin e jetës dhe biografisë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, s'ka duqim se në mahnit një jet e këtil modeste, por shume pasur me virtute dhe me Mersi, e ba mirësi. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, kur emigroi në një gjendje ekonomike jo të lakmueshme, pa asgjë për të jetuar në pronësi, erdhi një grua e ndershme, një grua fisnike, një grua shumë e mençur dhe e devotshme, me djalin e saj përdore. Dhe i tha, o i dërguari i Allahut, "Ky është djali im." Ky është Enesi, Enesi ibn Maliku, të cilin un për hir të Allahut po ta dërzoi ty në mënyrë që ky të jetë shërbëtori yt në çdo hap. Dhe kjo ishte dhurata më e çmueshme që mori Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem pas emigrimit. Një dhuratë të cilën e mori prej një nëne e cila i dhaonte të, të mirën fëmijës të saj. I dhaonte të, të mirën edhe pse Doshta dikujt do t'ju dikuj, duket e çuditshme ku është mirësia kur një nën fëmijën e vet e bën shërbttor të dikujt. Vallahi të jesh shërbttori i njeriu të madh, të jesh shërbttor i njeriu të më të mirë që ka lindur nën ana, që ka shkelur në fytyrën e tokës, s'ka dyshim se është një privilegj i paçast. Edhe kët privilegj pa kush e ka arritur në mesin e atyre ka qenë Enes ibn Maliku, ngasë nëna e tij ka qenë një nën shumë e mençur shumë e ditur dhe shumë e devatshme. Kësë isoj i vazhdoj i jeta e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem që enesi i shërbente në gjera shumë të thjeshta por prapë se prapë Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem në asë një moment nuk silej si një njeri i cili ka shërbëtor. Madje, edhe kur dikush vinte dhe i silte ujin për të marë abdest Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem përpichej që me gjdo kusht tash përblente. Njëherë një njeri e rdhe dhe i solli ujen dhe i ndihmoi që Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam të merr abdest për të përgatitur për namaz. Pasi e përfundoi abdestin, Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam i drejtuat atë njeriu i cili në vetvete e kishte privilexhe, e kishte nder që i kishte ndihmuar Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam. I tha kërko diçka. I tha u i dërguari i Allahut, kërkoj që të jem shoqëruesi yt ose fçiu yt në xhennet. I tha, diçka tjetër, më pak se kjo se keboj një kërkes shumë të madhe. Tha, mas i më ofrojë mundësin të kërkoj, une vetëm këtë kam kërkes dhe asë gjëtë tjetër. I tha, atëher, mas i dëshiron të arish një gjëtë të tilë, ndihmoj vetës me shumë sejtë dhe. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam pra edhepse kishte e përsi në mënyrë shumë të natyrshme ndaj njerëzve kur njëherë nuk silej si i këtilë. Gjithë një ishte më modesti Gjithë një ishte më i fjeshti Madje transmitoet se edhe kur kanë arritur në Medin Bashk me Ebu Bekrin Nuk kanë arritur njerëzit të njohin Përshka këtë fjeshtësis dhe modestis Nga se me Ebu Bekrin ishin në mosh shumë të për afert Nuk arritën të njohin dhe të identifikohin Se cili për i këtyre dyve mund të jet i dërguari i Allahot Pse? Nga se kishte zgjedor që modestia të mbetet parula e ti pra fillimet e derën afundin e jetës së tij. Kjo modesti e bën e bëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nyri të madh, e bëri jetën dhe biografin e tij burim inspirimi dhe frymëzimi, burim të pashtërshëm të virtyteve për të gjithë ata që merren me hulumtimin dhe studimin e jetës së tij. Ne kanë mbetur edhe disa fjalë të flasim lidhur me këtë temë, por ato do të kemi knaqsinë ti dëgjojmë Pas një shkëputje të shkurëtër, andaj që ndroni me ne. të ndëruar shikues ja ku jemi e sërish se së bashku në pjesën e mbetur të emisionit. Jemi duke të rajtuar një tem të rëndësishme. Jemi duke u orvatur të ndreqojmë një aspekt pre aspektet shumë të pozitive të personalitetit madhështor të Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. Ta ti personalitetit i cili ka qenë dhe vazhdon të mbetet burim i virtyteve, të mbetet objekt studimi, vë i mahnitëspër të gjithat ata të cilët vërtet me sinqeritet dhe korrektësi e studiojnë jetën dhe biografinë e tij. Si të mos mahnitemi kur vërejmë se njeriu me sukses të garantuar i është ofruar që të zgjedh, a dëshiron të jetojë jetën luksoze, jetën me standarde të larta, gjithsesi duke mos gabuar, apo të zgjedh jetën E thjesht, shumë modeste me varfri, me skamje, me vështirësi dhe aji hoqidor nga të gjitha lukset e jetës së kësa i bote dhe zxodhe jetën e thjeshte dhe modeste. Por, me këtë nuk duhet të harojmë në asë një moment se Allahu i madhruar i kishtë e thën apo i kishtë e ofruar prehje dhe nguslim Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem një kohësisht edhe një siharit shumë të madhë me fjalat wala al-akhiratu khairun laka min al-ula dhe gjithsesi bota e përtejme është shumë më e mirë për ty se kjo botë dhe një njeri i cili është i garantuar në këtë formë s'ka dyshim se të gjitha vështirësitë të kësaj bote i të i kalon me lehtësi ngasë syrin e ka tek kënaqësitë e botës së përtejme të cilat janë të garantuara dhe këto për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ishin te kthilla wala al-akhiratu khairun lak min al-ula sipas garantes hyjnore dhe bota e përtejme gjithsesi është më e mirë, më e dobishme, më e këndshme për ty se sa jeta e kësaj bote. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e kishte edhe një virtyt, një aspekt të një virtytie shumë madhështor, cilin duhet të mos kalojmë pa e vëreitur. Njëherë kishte ardhur një mysafir, i erdhi një njerëz i cili i tha: "O i dërguari i Allahut, un dua që sonte të, të jem mysafiri yt." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi në shtëpi dhe kërkoi prej grave të ati: "A ka ndonjë gjë për i xheje ç'të gostisim mysafirin ton?" Megjithatë, prej çdo njerëz prej dyre mori të njëjtën përgjigje. Nuk kanë në shtëpinë ton asgjë me cilën mund të ushqehet një gjallës. Çofta jo edhe kafsh, jo vetëm njerëj. Nuk ka asgjë me çka mund të ushqejmë një një xhalles. Në këtë rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli në xhami bashkë me misafirën e tij. Dhe para mendoni të nderuar shikues, kur doli në xhami pa kurfar kompleksi dhe un ka bindjen se njerëzit e mëdhenj janë të liruar nga të gjitha komplekset. Pa kurfar kompleksi firën mesin e njerëzve a kando një bur të mirë i cili dok, do të gostis mjësafirin e të dërguarit të Allahot. Dhe atëheru në ngret njeri prej muslimanve dhe tha, unë oj dërguarit Allahot, unë kam nderin dhe privilegjin që t'jem një koqiri i mjësafirit të tante. Shka duhet të mësojmë prej këti gjesti të Muhammedit sëllallahu aleyhi vësallem. Thash, a i dolin në mesin e njerëzve pa kur farë kompleksi. A thua, është krenari, për një njëri të madhë, për një njëri i cili i ka qelsat e depove, ka qasje në thesarin e shtetit, ka është epicendra e ndikimet dhe e vendosjes, me gjitha të nuk ka në shtëpin e ti me se të gostis një mësafir të vetmin. A thua kë njëri del para popullit balhapur, del kryelart, del krenar, apo del i përullur dhe i turpruar. Në jetën tonë të përditë shme, njerëzit, po saqerisht ata që jenë me ndikim, u përmbahën protokolleve të ndryshme në dukje, në veshëmbafje, në ushqim, në standardet jetësore, e kështu me rallë duke me nduar se kjo është ajo e cila i bënë ata të sukseshën. Dhe në rast se dukja e tyre nuk është e nivelit të saktuar, ata e ndinë vetën shumë keqë. Muhamedi sallallahu a.s. kur njëherë nuk është turpruar për i gjërave Nuk është tërpruar kur nuk ka pasur qëfar të veshë. Nuk është tërpruar kur nuk ka pasur që, qëfar të ofrojë mësafirit, komoditet në shtëpinë e ti. Nuk është tërpruar kur nuk ka pasur qëka të ofrojë prejushtimeve mësafirit të ti. Për qëfar arsye? Për arsye se kjo varë fri nuk ka qenë pasoj e ngatë tësisë të ti. Nuk ka qenë pasoj dhe rezultat i mos suksesit të ti. Por ka qenë pasoj e sinceritetit të ti të madhë. E transparentës në jetën e ti edhe publike edhe private Ka qenë pasoj e besnikrisë së ti të skajshme Ka qenë pasoj e humanizmit, bëmjërsisë dhe altruizmit të pashocë Të cilin e kishtë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem A i shte i vetmi, a i shte priatari i cili u jepte për parsi të tjerve Edhe në gjërat për cilat vetë kishte nevoj Andaj një gjendje e këtil e tia nuk ishte për të skuqër nuk ishte per tu turpruar dhe aj pa kurfar kompleksi dolën mesin e njerëzve dhe absolutisht nuk i pengonte pse një njeri i thjesht kishte ushqim në shtëpinë në shtëpinë e tij ndersa ky i zgjedhuri i Zotit njeriu më i madh, njeriu më mir, i mirë, udhëheqësi i muslimanëve, të mos kishte asgjë për të ngrënë në shtëpinë e tij. Kështu sot jetoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kështu sot ishte jeta e tij gjithnjë ballhapor Gjithë një krenar Dhe gjithë njëri i cili donë që tjetë i sukseshëm në jetën e ti I cili dëshiron që tjetë krenar dhe balhapur Kjo është rruga Rruga e vetme e suksesit është ajo të cilën e ka trasuar Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem Burim i pashtershëm i virtyteve Burim i pashtershëm i inspirimit dhe frymzimit Ka e mira dhe e mbara është jeta dhe biografia e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallem. Andaj, i avlen që të studiojmë, i avlen që të miremi me te, i avlen që të inspirohemi dhe të frimzohemi prej saj. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për takimin e sotën, në besim me shprej se Allah dhët në dhëroj mundësin dhe knatsin, që sërish të takohemi në emisionet e radhës dhe deri në takimin tjetër, Yuleim nə për kujdesin e Allahut fuqiplot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune> خير الخلق طيب